Reggelenként, vasárnap reggelenként jelenleg Jézust, Jézust tanulmányozzuk. És ez nem egy ilyen üres frázis, hanem szeretnénk ismerni Jézust, mert, mert minél jobban ismerünk valakit, annál jobban fogunk bízni benne. És mi szeretnénk bízni benne. Mert véleményem szerint a keresztények naptöks, nagy többsége azért nem bízik Istenben, mert nem ismeri. Ezért a kereszténysége az valláson alapul csak, cselekedeteken, amiket megtesz, de nincsen hite. Nem lép rá Isten ígéreteire, nem látja, nem éli meg Istennek az ígéreteit úgy, ahogy a Bibliában van. Hanem csak beszél valamiről, amit ő is csak úgy elolvasott, de nem ismer igazán. És ezért úgy döntöttünk, tem, én egyedül, német meg a Jani, illetve Istennel együtt akkor döntöttünk, hogy ő döntött, én meg mondtam, hogy igen, Uram, mert a nem Uram az nem lett volna jó. Azt mondtam, hogy jó, ez, ez egy jó téma lenne megnézni Jézust. És megnézzük Jézust a János evangéliumán keresztül. Nincs nagyon teológia, inkább azt nézzük, hogy milyen ő. És azért nézzük, hogy milyen ő, mert a János 14. részében Jézus azt mondja, hogy aki engem látott, az látta az atyát. És mi akarjuk tudni, milyen Isten. Te akarod tudni, milyen Isten? Ha nem vagy itt keresztény, akkor úgy kérdezem, hogy ha találkozhatnál Istennel, akkor akarnád tudni, hogy milyen? Mert itt van, látjuk a szemünk előtt Jézus, ő, ő teljesen az atyát képviseli. És ezért nézzük meg, mert szeretnénk bízni Istenbe. Nem akarunk olyan keresztények maradni, akik csak beszélnek erről az egészről, hanem szeretnénk olyanok lenni, akik élik élik Istenek az igényét. Úgyhogy ez az, amit teszünk, és ma a János harmadik részében vagyunk, János evangélium a harmadik részében leszünk, és megnézzük itt Jézust. Imádkozom előtte még egyet, jó? Uram, köszönjük neked az igédet, köszönjük atyám, hogy kegyelemmel vagy, és írgalommal felénk. Köszönjük, hogy egyre inkább ismerünk meg téged, Jézus, és Attól függetlenül, hogy így, így az evangélium elején látunk Téged nagyon keményen szólni, tanítani, Uram, em, imádkozunk, hogy segíts, hogy ne keményítsük meg a szívünket, hanem meglássuk, hogy milyen az igazi Jézus. Uram, mi nem akarunk, egy, nem akarunk egy valamiféle kitalált képet követni, hanem egyszerűen meg akarjuk látni, hogy milyen vagy Jézus. Azért, hogy helyesen imádjunk, hogy helyesen helyesen bízunk benned, és hogy helyesen mutassunk téged a világnak. Atyám, hogy ne vezessük félre azokat az embereket, akik nem ismernek téged. Jézus nevében. Amen. Oh, harmadik rész. Ez is kicsit erős rész. Nagyon komoly dologról lesz szó benne. Készítsétek a szíveteket. Mondd azt, hogy Uram, ha vagy, akkor most mutass, szólj. A szívedbe. Tehát a múlt órán már láttuk Jézust nagyon keménynek lenni. Jézust mindig olyan furcsán ábrázolják, nem olyan kis nyámnyira alaknak ö, ábrázolják őt. Képeken látod olyan gyenge, ö, ahogy, ahogy lefestik néhány helyen. És, és azt gondolják az emberek, hogy ilyen volt Jézus, kicsit nekem vastagabb a karom, mint az övé ahogy nézem a képeken, hogy, hogy, hogy nem sok minden tudott volna csinálni Jézus. És az a baj, hogy ebből kialakul az emberekben egy ilyen Jézus kép, egy Jézus, aki nem tud értet csinálni, nem sokat tud csinálni. Aki csak, mit tudom én, bizonyos dolgokban néha segít. De Jézus nem az, aki néha segít. Jézus erős, Jézus férfi, Jézus egy nagyon határozott személyiség, és a múlt részben, a második részben láttuk Jézust, Föllépni, amikor látta, hogy az ő atya háza tele van pénzváltókkal, és, és lusta emberekkel, akik nem voltak képesek helyesen előkészíteni az áldozatot, hanem csak ott meg akarták gyorsan venni. Jézus bemegy a templomba, és azt mondja, mit csináltatok az atyám házával? Mi ez az egész? Nektek, nektek ez csak ennyit ér az én atyám háza? És látod Jézust, ahogy fölborította az asztalokat, a galambárusoknak az asztalait, a pénzváltók asztalait. És nagyon tetszik nekem, hogy senki nem mert ellenállni. Tehát ő valószínűleg nem egy nyámnyila alak Jézus. Ahogy néhányan így elképzelik, hogy Jézus csak ez. Nem? Jézus odalép, és megtanultuk a múlt órán, hogy Jézus föl fogja borítani azoknak az embereknek az asztalait, akik azt gondolják, hogy a hogy az isteni imádat az csak valami, amit vasárnap reggel csinálunk, és, és erről szól a kapcsolatom Istennel. Ő olyankor odaáll, és azt fogja mondani, hogy nem, én féltékenyen szeretlek téged, nem maradhatsz így. És ezt, ezt néztük meg a múlt órán, ugye? És láttuk azt is, hogy ő hogyan, hogyan érdekes, hogy hogyan áll azokhoz, akik, akik a saját népe is egy esküvön borozgatnak, bulizgatnak, táncolnak, Jézus nem, nem ment és ítélkezett ezek fölött, az emberek fölött. Nem ment és, mint egy farizaus maga köré tekerte a köpenyét, ha volt neki, mert nem biztos, hogy volt neki, és azt mondta, hogy jaj, hozzá se érek ezekhez az emberekhez, mert ezek olyan, olyan koszosak, és olyan semmi erkölcsük nincsen, és jaj, fúj, bort fú. fúj. Érted, hogy Jézus odament velük volt, együtt volt velük, mert szolgálni akart feléjük. Jézus egy ilyen. Ilyen Isten, ő nagyon közeli. És ma, ahogy tovább megyünk, látni fogunk nem igazán Jézusnak egy tulajdonságát, hanem egy dolgot, ami Jézusnak fontos. Van, vannak bizonyos elképzelések néha, hogy Jézus miért jött el ebbe a világba. Jézus, azt mondják néhányan, Jézus jött, hogy egy, hogy egy jó erkölcsöt tanítson nekünk. És Jézus ennyi, hogy egy jó erkölcs, olyan jókat mondott az a fickó. Hogy is hívták? Jézus. Hogy, hogy kövessük ezeket a dolgokat. Érted, hogy vannak, akik azt mondják, hogy, hogy, hogy Jézus egy nagyon jó tanító volt, hogy jött, hogy me megmutassa nekünk a tiszta életről tanítson. De Jézus nem, Jézusnak volt egy sokkal nagyobb üzenete. És ezt az üzenetet fogja ma nekünk elmondani. És Jézusról, amit tanulni fogunk ma, hogy mi az, ami neki nagyon fontos. Mert látod embereket, gyülekezeteket azon veszekedni, hogy milyen ruhába kell jönni gyülekezetbe. Látsz embereket azon veszekedni, hogy az utolsó napok az hogyan lesz. És képzeljétek el, hogy ma a Tibi bejelentette, hogy 2012, mikor lesz a... December 21-én lesz a világ vége ennyi. Szó, szóval úgy készüljetek. Úgyhogy már ne vegyél tartós tejet. De persze, ő viccelt vele, de képzeljétek el, hogy vannak, akik ezen veszekednek. hogy ez a fontos a keresztényeknek. De Jézus nem, nem ezt mondta. Nem ez fontos Jézusnak. Jézus... Jézust ez nem igazán érdekli. Azt mondja, hogy én nem is tudom, hogy mikor lesz a világ vége. De itt látjuk a harmadik részben, hogy Jézusnak mi, mi az, ami nagyon fontos Jézusnak. És megint ez egy tulajdonság, amit látni, látni fogunk róla. És ez kötődik ahhoz, amit a vallásos emberekről láttunk a múlt óránkon, ugye, akikről beszéltem, hogy jöttek Jézushoz, de már nem tartották be a helyes báránynevelési módszert, mielőtt vitték volna Istennek az áldozatot, hanem csak lusták voltak. És fölmentek a templomba, megvették ott, és föláldoztatták. Pedig annak egy, egy rendje volt. Isten kérte, hogy legyen nálad ennyi ideig, ott a gyerekeiddel, etesd, meg minden, és utána te vidd föl a paphoz. Ne, ne csak úgy menjél, és ah, itt egy 20 és akkor intézd el, aztán megyünk tovább. És, és tényleg ez egy lusta Isten imádat volt. Nem dolgoztak vele, nem csináltak semmit. És ez nem kedves Istennek. Ezt nem szereti Isten. Amikor csak jövünk, és ah, itt vagyok vasárnap, mert, mert gyorsan elintézem, meg dobok egy kicsit a dobozba, hogy és akkor jó, elég lesz, uram, vagy még egy húszas dobjak hozzá. Érted, hogy néha így viselkednek emberek, hogy ez az Isten imádat, de Istennek ez annyira nem kedves ez a vallásosság, amikor csak előadom, hogy én a keresztény vagyok. És ma nagyon divat kereszténynek lenni. Nem tudom, ebben a városban nem nagyon, de Esztergomban mindenki keresztény, képzeld el. Nem találsz olyan embert, aki nem <gül> érted? Mert divat, de, de nem szeretné Isten, nem tetszik neki, amikor divatból vagyunk keresztények. Ehhez kötődik a, a mai, mai óránk. Jézus szereti ezeket az embereket. Szereti azokat az embereket, akik valamilyen szinten keresik Istent. De, de valahogy próbálják így megoldani az Isten imádatukat. Szereti, és szeretné, hogy megváltozzanak. Mert ha az Isten imádatunk csak a vasárnap reggelről szól, akkor ez nem Isten imádat. Ha nincs az életemben, családomban, ott Isten, akkor az nem Isten imádat, az egy vallásosság. Olvassuk, jó? Vágjunk bele. Kész vagytok? Első, második verset olvasom a harmadik részben. Bala pedig a falizósok közt egy ember a neve Nikodémus, zsidók főembere volt. Ez jöve Jézushoz éjjel, nehogy megtudják, mert hogyha megtudták volna, az gáz lett volna. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondanék ki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti egy jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Szeretném, ha megállnánk, és megnéznénk, ki ez a fickó, aki jön Jézushoz. Mert ez egy fontos dolog, hogy ki ez a fickó, aki jön Jézushoz. Mit tudunk róla? Jézushoz jön, éjjel jön, mert ő egy zsidó vezető, és Jézust nem nagyon csípték a, a zsidó vezetők. És éjjel jön Jézushoz, mert ő azért valamit lát Jézusban, ami kell neki Jézusból. Tehát ez az első, hogy ő megy, megy Jézushoz, akart ő hallani tanítást, és azt mondja, hogy tudom, hogy te Istentől. Istentől jöttél, tanító úr. Vágyott ez az ember rá, hogy üdvözüljön. Azért ő kereste Istent. Merre van, lehet, hogy tényleg Jézus az? Megyek és megkérdezem. Óvatosan, de, de keresgélt Nikodémoszt. Tudjuk róla, hogy, hogy nagyon gazdag volt. Ha elolvasod az evangéliumokat, láthatod, hogy ő volt az, aki egy. Ez egy, ember, egy emberrel együtt elkérte Jézus testét, és hogyha átszámolod, ő volt az, aki hozott több mint 50 kiló balzsam anyagot ahhoz, hogy, hogy be tudják balzsamozni. Ez csak gazdag emberek engedhetik magunknak. Tudjuk róla, hogy, hogy ugye zsidó vezető volt. Tehát tagja volt annak a tanácsnak, ami a zsidók főtanácsa volt, 70 ember és tagja ennek a tanásnak. Ezért kellett neki éjjel jönni, hogy nehogy megtudják, hogy ő Jézust keresi. Tehát tudjuk, hogy gazdag, tudjuk, hogy zsidó, vezető, és tudjuk róla, ami még fontosabb, hogy ő farizeus volt. Farizeusokról azt kell tudni, talán már hallottad ezt a szót. Azt kell tudni a farizeusokról, hogy ők voltak azok az emberek, akik nagyon buzgón az életüket arra tették föl, hogy ők megtartsák Istennek a törvényét. És ők kitalálták, hogy hogyan kell megtartani Istennek törvényét. És minden erejükkel azon voltak, hogy, hogy igazak legyenek. Voltak, akik korruptak lettek, és kihasználták ezt a pozíciót, de voltak olyan zsidó farizeusok, mint például hiszem, hogy Nikodémusz, aki mindent megtett, és mindent jól akart csinálni, és, és min, mindent megcsinált, és ő azt gondolta, hogy ezért lesz Isten előtt igaz. Tehát, hogyha lett volna egy ember, hogyha meg lehet igazulni cselekedetekből, értitek? Hogy, hogyha azt lehetne csinálni, hogy uram, itt vannak a cselekedeteim, akkor, és Isten ezt fogadta volna el, akkor most tuti, hogy a mennybe megy. Isten azt mondta volna, oké, okay, menj, mert mindent megtett azért, el tudom képzelni róla, hogy kedves legyen, kedve, kedves legyen Istennek. De látod, hogy, hogy mégis ez az ember, aki keresi Isten, mindent megtesz, amit, amit meg kell tenni ő szerintük Istenért, ugye? mindent megtesz, tehát azt mondanád rá, hogy micsoda vallásos ember, milyen mély vallásos ember, mindenre odafigyel, még arra is, hogy nehogy lenyeljen véletlenül egy szúnyogot, nehogy megegye az állatot a vérével együtt, tényleg, ezt Jézus említi is, annyira odafigyeltek, hogy nehogy mert ugye Isten törvényébe benne van, hogy nem szabad a húst az őt megelevénítő vérrel együtt megenni. És hogyha ők lenyeltek egy szúnyogot, öklendeztek, hogy kihánják, Annyira be akarták tartani Istennek a törvényét. De látod, hogy itt van ez az ember, aki mindent megtesz. Valószínűleg a legjobb Ármáni öltönyébe van szombaton a zsinagógában. Érted, hogy mert ő annyira kedves akar lenni Istennek. De látod, mégis... Ez az ember azt látja, hogy valami, valami hiányzik nekem. Valami mégsem működik. Valami ott, valami ott üres. Megcsinálok mindent. Minden szombaton ott vagyok. A zsidóknak tanítója ez az ember. Majd látjuk. Tehát egy olyan ember, aki besétálna ide, és lehet, hogy elszégyelnéd magad. De ő neki mégis hiányzik, hiányzik valami és látja Jézust, aki csodákat tesz a, a nép között, és valószínűleg úgy elindul benne valami, hogy rajtunk keresztül ezt miért nem csinálja Isten? Vagy miért nem látjuk úgy tényleg az áldásokat? Miért van az, hogy csak dolgozunk állandóan Istenért? Látja Jézust, akinek a tanítványai nem mosták a kezüket evés előtt, nem böjtöltek, és mégis kedvesek, kedvesek Isten előtt. Én hiszem ezt, hogy ez az ember ezért jött Jézushoz, mert látta ezt a bizonyságot. és tényleg ez egy bizonyság Jézuson. mert azt mondta, hogy hát ha nekem magamnak nem hisztek, akkor higgyetek a cselekedeteimnek, és ő azért jön Jézushoz, mert látja, hogy Isten munkálkodik Jézuson keresztül. Tehát látunk egy embert itt az első két versben, aki mélyen vallásos, aki keresi Istent, és úgy gondolja, hogy ő mindent megcsinál, aminek, amire Istennek szüksége van, és hogy úgy gondolja, hogy ha ő meghalna, akkor bizonyára a mennybe menne. Hogyha őt most elütné a villamosott Jeruzsálem utcáin, akkor, akkor biztos, hogy a mennybe menne. Ő teljesen önigazult volt. Mindent megtettem, mindent úgy tettem, hogy elő van írva, és rendben vagyok Isten előtt. De nézzétek, hogyan viselkedik vele Jézus. Mit mond neki Jézus? Olvasom a harmadik verset. felelle Jézus, és mondané neki: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki, új, ha újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Nekem tetszik ez, amit Jézus mond. Nem, nem köntörfal az Jézus, ugye? Hogy ó, figyelj, nyugodj meg, ülj le egy picit. Valami nagyon furcsát fogok neked mondani. <gül> Amit eddig csináltál, az rossz. <gül> És ha nem születsz újjá, nem mész be Isten országába. Ha nincs egy születés az életedben. Látod, itt van egy vallásos ember. Ki a vallásos ember? Ő benne ezt látjuk. Ő tartotta az ünnepeket, úgy nyírta a haját, úgy nyírta a szakálát, ahogy kell, úgy öltözött, ahogy kell. Ő még főfőzsidó volt, tehát ő benne volt a legfontosabb tanácsban. Minden szombaton ott volt, ott ült, valószínűleg fel is olvasta az igét, mert azt is látjuk, hogy ő tanító volt, tehát ő mindent megcsinál, minden jó. És Jézus azt mondja neki, hogy nem jó. Ha te csak ez vagy... Nem mész a mennybe. Ugye mai, mai napokban is vannak ilyen vallásos emberek, nem? Minden héten ott vagyok a gyülekezetbe, vagy a templomba, mert ezt így kell csinálni, mert így olvastam, és megyek, és mindegy, hogy kedvem sincs, meg igazán utálom az egészet, mert ott van egy rakás bűnös, de megyek, mert Istennek kedves akarok lenni, és ha megvan a vasárnap után, legyen vége, minél hamarabb fejezze be a lelkipásztor, menjünk ebédelni, és kész. Vannak ilyen emberek, énekeljük a dalokat, ami elő van írva, értitek? És ez, ez az Istennel való járásuk. És akkor érzik magukat rosszul, ha fú, most nem voltam ott, de nem azért érzi rosszul magát, mert nem volt egy idő Istennel, hogy imádta ő, hanem, jaj, most mit fog mondani Isten, érted? Mert nem voltam ott vasárnap, vagy szombaton, vagy mit tudom én. Ez egy vallásos ember, akinek csak a cselekedetei, vagy vannak, akik azt mondják, hogy, hogy öltöz így, vedd föl a fehér ingedet, legyen nyakkendőbe, mert csak úgy tiszteled Istennek az igéjét. Hogy merészelsz jönni egy pólóba a gyülekezetbe, mert így nem tiszteled Istennek az igét. Ez a vallásos ember. Mert aki ezt mondja, az nem ismeri Istent. Ha bejönne Jézus, azt mondaná neki, Jézus létszi, vegyél már föl egy fehér inget. Mi ez a zsákruha? Szandál. Érted? hogy ez a vallásos ember a mai nap. És tudod mi? A legszomorúbb, hogy vannak a gyülekezetekben is vallásos emberek, akik megtanulták a helyes beszédet, hogy kell köszönni, áldjon az Úr! Gyere, imádkozzunk, tudják, hogy föl kell tenni a kezüket, amikor dicsőítenek, tudják, hogy le kell hajtani a fejüket, és be kell csukni a szemüket, amikor imádkozunk. Érted, hogy van ez, van ez az ember, de nem azért csinálja, mert ő neki kapcsolata van Istenne, hanem mert így látta, hogy ezt így kell, és úgy gondolja, hogy Isten attól boldog, hogy ő ezt így csinálja. Vallásos ember. És tudod, mint? Keresi Istent, de talán egy rossz módon. Ugyanúgy Nikodémus is keresi Istent. De látod, Jézus azt mondja neki, rosszul keresed Istent. Ez nem jó, amit te most csinálsz. Neked újja kell, újja kell születned. Látod, Jézus nem lenézi ezt az embert, ahogy hallom keresztényektől, ahogy beszélnek a Római katolikus, az evangélikus, a baptista, a másik gyülekezetekről. Jézus nem, nem kezdte el szapulni őket, és azt mondani, hogy Jó, persze, ti, így, itt nem ér semmit, meg... Jézus nem kezdte ezt. Jézus megmondta nekik a megoldást. Azt mondja, ha látom, hogy mi a baj, neked újonnan kell születned hogy bemenj az Isten országába. Ujjanan kell születned. El kell felejteni a régi életedet, egy új születés, mint egy csecsemő. Ott hagyni a régit, újjel születni. Csak akkor mész be az Isten országába. Ebben az állapotodban minden jó cselekedeteddel, minden szombati Isten de mindennel együtt, amit eddig csináltál, <gül> te mennél a pokolba, Nikodémus. Neked újonnan kell születni. Olvasom a négytől a nyolcig. Mondanéki ki, most mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti -e az ő anyjának méhében másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néked újonnan születned. A szél fúj, fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jö, és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tehát most érdeklődik, látod, ő nem áll meg itt, hogy jó, hát ez valami furcsa maszlag, amit te itt beszélsz Jézus, te nem vagy normális. <gül> Hanem azt mondja, hogy Jézus, hogy van ez? Tehát látott benne, a, lehet, hogy egy vallásos ember volt, és azt mondjuk rá, de érdeklődik, akarja Istent látni, akar Istentől hallani. És Jézus jön, és elkezdi őt, elkezdi őt tanítani, és még egyszer elmondja, és én ezt annak tudom be, hogyha valamit Jézus többször mond el, hogy az számára fontos, hogy ő nem csak jött, hogy a szeretetről beszéljen, meg szeressétek egymást, meg karácsonykon mit csináljatok, érted? Meg húsvétkor mit csináltok, meg úrvacsorakon mit csináljátok, meg... Ő nem csak ezért jött, ő neki van fontos üzenete, az az, hogy az embernek újjá kell születni, ha be akar menni a mennybe. Ez Jézusnak a, az üzenete. Ő azért jött, hogy újjá születhessünk. Hogy az embernek legyen reménye, amikor meghal. Hogy ne a pokolba menjen. És Jézus azt mondja, neked újjá kell születni ahhoz, hogy bemenjen az Isten országába. És szeretném, ha úgy néznétek ezt a részt, ahogy Jézus itt majd beszél, hogy, hogy Jézusnak mi az üzenete a vallásos ember felé. És mi az, ami Jézusnak fontos, mert ez is egy tulajdonság róla. Sok mindent gondolunk, hogy Jézusnak fontos, de szerintem sokszor az nem is igaz. Jézusnak ez fontos, hogy az emberek újjá szülessenek. Ne csak egy névleges kapcsolatuk legyen Istennel, hanem újjá szülessenek, és a mennybe menjenek majd. És elkezdi magyarázni Nikodémusnak, hogy hogyan van ez az egész. De először tesz egy kijelentést. Azt mondja, ha valaki nem születik újjá víztől és lélektől, az nem megy be az Istennek országába. Vannak erre ilyen gondolatok, hogy mit jelent az, hogy víztől. Ugye, mert a lélektől az nem zavar minket általában azt, hogy nagyjából, oké, okay, értjük, de arról is fogok majd beszélni, hogy mit jelent. De ez a víztől, ez mit jelent? Főleg a régebb a keresztények mondják, hogy mit jelent ez a víztől. Sőt, a baptisták mondják igazán, hogy mit jelent ez a víztől, vagy talán sok, sok baptista azt mondja, hogy a víztől az a lényeg. Aztán majd a lélek is jöhet, mert ha nem víztől, akkor elkárhozol. De érdekes dolog az, hogy, hogy a Bibliában látunk példákat, amikor valaki nem merítkezett be, nem keresztelkedett meg, és Jézus mégis azt mondta neki, hogy te ma velem leszel a paradicsomba. Látunk más példát, amikor nem merítkeztek be, és Isten lelke rájuk szállt és utána merítkeztek be. Tehát én az mellett vagyok, hogy a víztől az itt egyáltalán nem azt jelenti, hogy ha bemerítkezel, és veszed a szentléket, akkor túti helyed van a mennybe. Szerintem ez, ez nem igaz. Itt ezt nem tudnám alátámasztani. De vannak, vannak vitatkozások erről, hogy mit jelent. Ugye ez volt az első, a nagyon erős baptista hozzáállás. Akkor vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy, hogy a víz az, a, az, az Istennek az igéje. Mert Péter is említi egyszer, mint egy fürdőt, Isten igéjét, és Jézus is említi a tanítványainak a János 15-ben, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amiket szóltam hozzátok. Aztán van még egy gondolat erről, a víztől, mint megtérés mert a zsidóknak is volt egy mosakodási szokása, ami a bűntől való megtisztulást jelentette. De véleményem szerint ebben az ige én ahhoz csatlakozom, hogy ez sokkal egyszerűbb, hogy a víztől való születést maga az, hogy egy kisbaba megszületik, a magzat víz. Mert Jézus itt a szövegkörnyezetben arról beszél, aki testtől született, test az, aki lélektől született, lélek az. Jézus elkezdi magyarázni véleményem szerint, hogy kétféle születés van, és Nikodém, most ne értsd félre, hogy neked most vissza kell menni, milyen morbid, Bá, hogy, hogy egyáltalán gondolt rá, érted? Hogy vissza kell menni, ne, nem erről van szó. Hanem két, van kétféle. Egyszer megszületik az ember, de hogyha csak testől születsz, akkor test maradsz, kész. Hogy meg kell születned lélektől. Újjá kell születned lélekben Nikodémusz. Tehát két lehetséges születési mód van. Valószínű az egyiket már teljesítettétek itt mind úgy nézem. Jó, ezt kispipálom. És van, van a másik, amiről itt Jézus beszél: hogy ha csak így maradsz, test vagy, nem születsz újászent lélektől, akkor te nem mész be a mennybe. És ez egy nagyon fontos kijelentése Jézusnak. Tehát csak születés által lehetünk Isten gyermeke, és úgy néz ki, hogy ez a vallásos Nikodémos, még nem volt újjászületve. születve. Pedig ugyanazokat a cselekedeteket tette, nagyon vallásosnak nézett ki, de nem volt újjászületve. születve. És Jézus ezt látja, és ezért mondja neki, Nikodai, most ez nagyon fontos, neked újjá kell születni. A nem újjászületett született embernek, azt szokták mondani, hogy próbálom jól, jól, és egyszerűen elmondani, nem újjel született embernek a lelke halott, és a teste uralkodik. A teste uralkodik. Mit tegyek, mit vegyek föl, hogyan lesz nekem jó, az én igazam a legfontosabb. Kielégítsem a testemet mindenhogy, ahogy neki szüksége van rá. Ez a fontos. A lelki ember, aki lelkileg újjászületett, annak a lélek dolgai a fontosak. Mert olyankor azt mondom, hogy feléled a lélek. És elkezdenek érdekelni azok a dolgok, hogyan legyek kedves Isten előtt. Hogyan dicsőíthetném őt, hogyan szolgálhatnék. Tudod mit? És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy újjászületettek legyünk. Jézusnak ez fontos. És nem tudom, hogy hogy vagy, és ez lesz az egyetlen ilyen tedd meg üzenet ma. De vizsgáld meg a szívedet. Te újjá már? Mert Jézusnak ez fontos. Ő nem csak egy vallás, ő nem csak a szombat vagy vasárnap. Jézus az élet, egy új élet. És csak akkor mézbe a mennybe, hogyha újjászülettél születtél lélek által. Még hogyha úgy is néznek ki a, a cselekedeteit, hogy, hogy, hogy keresztény vagy, vizsgáld meg a szívedet. Nézd meg azt, hogy újjá vagy születve. Hagyd, hogy Isten megvizsgáljon. Mert Jézusnak ez fontos. És hallottam egy történetet egy, egy bácsiról, aki évekig jár gyülekezetbe, Koszta Mészába, az első Golgotába. És évek után ment oda a csákpásztorunkhoz, hogy... A mai üzenet után megértettem, hogy nekem, nekem, nekem meg kell térnem. Hogy én eddig csak tettem a dolgokat <gül> úgy, ahogy ti csináljátok, és azt hittem, hogy karizmatikus keresztény vagyok, de Isten megértette velem, hogy nincs kapcsolatom igazán vele. Mert azt hittem, hogy az Isten nem volt kapcsolatom ezek a vallásos dolgok, amiket csinálok. Jézusnak fontos, hogy újjászülessünk. Lapozzatok velem a János evangéliumát, én nem is kell lapozni, mert csak átnézem a másik oldalra. A negyedik rész, 23. 24. verse, azt mondja, de eljöj az óra, itt Jézus tanít egy asszonyt, eljöj az óra, és az most vagyon, mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Nem a ruhád a lényeg. Yes! Nem, nem az a lényeg, hogy vágod a hajad. Nem az a lényeg, hogy megtartottad-e ezt a napot, vagy azt a napot. Hanem ott lélekben. Újjá -e már. már. Ez a, ez a fontos kérdés. 9-től a 21-dik versig, pedig Jézus megmagyarázza, mit jelent újjászületni. születni. Mert lehet, hogy az van a fejedben, hogy oké, most már értem, hogy nem az a lényeg, de Jézusnak fontos ez a dolog, hogyan csináljam ezt? Mert szeretném, szeretnék a mennybe menni. Akkor Jézus most elmagyarázza, hogy hogyan van ez. Olvasom 9-től 21 versig. Felelle Nikodémus és Monda neki, mi módon lehetnek ezek? felel Jézus, is mondanéki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Látod, hogy ő egy tanító volt. És nem, nem ismerte föl, csak volt egy vágy a szívébe. Ne szégyeld. Nem kell szégyelni. Inkább, inkább térj meg. Azt mondja, bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a menny, szólok néktek? És senki sem mehet fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az ember fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelt a Mózes a kígyót a pusztában, ak aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elne hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik. Aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás hogy a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak volna. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalóká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Jézus megmagyarázza, hogy akkor mit jelent ez. És most ugye kérdezi, hogy na hát akkor hogyan, hogyan kell ezt csinálnom Jézus. Mert én szeretném jól csinálni. Én szeretném, ha meghalok, akkor, akkor a mennybe menni. És tudod mit? Szerintem, ha komolyan elgondolkozol rajta, akkor te is akarsz ott menni majd, nem. Nem a pokolba, amikor vége lesz ennek a világnak. És válaszában Jézus... Mózesről egy történetet hoz fel, amit Nikodémusz, a zsidó tanító, természetesen azonnal megértett, mert ő ismerte ezt a történetet. De hadd mondjam el nektek, hogy mi is értsük, hogy Jézus miről beszél itt, hogy hogyan, fogod, hogyan fogja megmenteni az ember a lelkét. Ez egyébként, ha jegyzetelsz, írt vel Mózes 21. részében van um, 4 Mózes 21-ben, ahol, ahol Izraelnek a, a gyerekei, ahogy kijöttek ugye, Egyiptom földjéről, ők mennek a pusztába, vándorolnak, de elkezdenek lázadni Isten ellen. Utáljuk a mannát, amit adsz, utálunk mindent, és nagyon csúnyán beszélnek Istenről. És Isten azért, hogy megnevelje őket, kígyókat szabadít a táborra, és megmarják a kígyók az embereket, és ott fekszenek megmarva, Kígyó Marásban az egész tábor, rengeteg, rengeteg ember. De aztán rájönnek, hogy valószínű azért van ez, Isten azért engedte meg nekünk ezt, mert mi lázadtunk Isten ellen, és mennek Mózeshez, Mózes, kérlek, könyörög, hogy életbe maradjunk. Hogy bocsásson meg Isten, vétkeztünk ellene, hogy azt mondtuk, hogy utáljuk azt, amit tőle kapunk, és adjon nekünk mást. És aztán Mózes megkapja az utasítást, hogy fogja egy, azt hiszem, rész botot, rakja rá egy rész kígyót, és a tábor közepén emelt föl azt jó magasra. Valószínűleg felállították, és ez egy nagy, nagy, dolog volt a tábor közepén. És azt a megoldást hozza Isten, hogy ha csak valaki a nagy szenvedése között ránéz, ha felnéz erre a részkígyóra, akkor megmenekül. Ez volt a megoldás. Nem úgy vagy vele, hogy így, aha, és akkor aladén, megcsiszolta a kis lámpát, és akkor kijött, igen, persze, így volt. Biztos van ennek valami magyarázata. Nincs. Nincs magyarázata. Ez volt Istennek a megoldása. Hogyha valaki fölnéz arra a rész kígyóra, meggyógyul. És azt olvasod, valaki fölnézett arra a rész kígyóra, az az meggyógyult. De el tudom képzelni ezt a helyzetet ott a... El tudom képzelni, hogy két zsidót, mondjuk fekszik a homokba. Már majd meghalnak. De képzeljétek el, tudod, ez a. és minden mindenfelé már, a méreg hatás, és rángatoznak, és oda jön a barátjuk, hogy Mózes hozott egy megoldást. A tábor közepén van, innen látszik, ha fölnéztek, meggyógyultok. Persze. És el tudom képzelni. Az utolsó perceimet élem, és te meg szivadsz engem? Érted? Hogy el tudom képzelni ezeket az embereket, hogy persze, majd fölnézek, az meggyógyulok, hogy ne. És, és el tudom képzelni, hogy voltak, akik meghaltak, mert keményfejűek voltak, érted? Mert nem voltak hajlandóak megalázni a gondolataikat, a fejüket az üzenet előtt. Érted? Hogy de még ha csak képzeld el ezt, hogyha te vagy ott, vagy én vagyok ott. Hogy egy próbát megérnem, hát ha csak annyiról van szó, hogy föl kell nézni. Érted? De biztos vagyok benne voltak zsidok, akik ott pusztultak, mert nem voltak hajlandóak megalázni a gondolat menetüket, Nem voltak el, hajlandóak elfogadni ezt az egyszerű üzenetet, hogy éljenek. Hogy éljenek. És tudod mit? Jézus ezt a példát hozza itt. És Nikodémusz nagyon jól értette, hogy miről van itt szó. Azt mondja Jézus, hogy én is így leszek fölemelve majd. És Jézus azt akarja elmondani, hogy Isten szereti a világot. Úgy, ahogy szerette azt a népet ott. És Isten adott egy egyszerű utat. Szóval érted, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez nem lehet ilyen egyszerű, nem? Hát ez ez nem igaz, annyira egyszerű. Miért nem kell meditálni egy órát legalább? Vagy vannak emberek, akik ütik a hátukat kilométereken keresztül a térdeiken mennek, és azt mondják, na most akkor megvan, megvan bocsájtva. Nem? De ilyen egyszerű. Isten egy egyszerű megoldást hozott, és ez egy olyan üzenet, amit Jézus hoz itt az embereknek, ami meg kell, hogy alázza a fejünket. Meg kell alázni ezt itt a gondolkodásunkat. Ez egy megalázó üzenet. Hogy csak nézz föl Jézus, nézz föl a, a keresztre. Ez az egyszerű. És uh, nem tudom nektek elmagyarázni, hogy hogyan működik ez. Egyszerűen nem tudom elmagyarázni. Én csak azt tudom, hogy én halott voltam a bűneimbe egy Büdös kábítószeres, alkoholista, gördeszkás. De, de most élek. És Isten lelke munkálkodik bennem. Érted ezt? De működik. Ha az ember behívja Jézust a szívébe, ha megalázza a szívét előtte, hogy bocsáss meg, én nem értem, hogy hogyan működik ez az egész de én szeretnék, szeretnék újjá születni, akkor Isten újjá szül téged. Újjá az embert. Ez egy nagyon fontos üzenet. Jézus ezt tartotta fontosnak, hogy az emberek újjá szülessenek. Jézus nem egy vallást hozott a világba, egy újabbat a többi mellé. Jézus a megoldást hozta. Olyan erősen prédikálok, hogy minden leesik, eldől, minden. Érzem, harapni lehet a levegő. Nem igaz. De tudod mit? Ez volt fontos Jézusnak: hogy az emberek újjászülessenek. És ma ez a fontos Jézusnak: hogy újjászülessenek az emberek. Nem az, hogy hogy néznek ki, honnan jöttek, milyenek voltak régen, hány évesek, hanem hogy újjászülessenek. Nem tudom, hogy te hogy gondolkoztál eddig Jézusról, de azt hiszem, hogy látunk róla egy, egy dolgot, hogy milyen ő. Ő neki ez a fontos. És megtörténik az emberekkel. Lapozzatok velem, legyetek szívesek a második korintusi levélben. Hogyha nincs Bibliád, akkor nézd azt, akinek van. Jó? Második korintusi levél, ötödik részébe. Már nem tartsokáig, tartsatok ki. Második Korintus 5 és a 17. vers azt mondja: Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Újjá lett minden. Egy új teremtés, újjászületünk. Jézusnak ez fontos, hogy újjászülessünk. És később majd egy picit még a végén beszélek erről. Olvassuk végig a rész végéig a harmadik rész. Gyertek vissza Jánosba. 22-től 36-ig. Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival Júda a földjére, és ott időzzék velük, és keresztelt. János pedig szintén keresztelt, énomban, sélemhez közel, mert ott sok volt a víz. És odajárulának, és megkeresztelkedének. Mert János még nem vettetett tömlözben. Vetekedés támada ezért János tanítványai és a júdaiak között a mosakodás felül. És, mondának, mond, és menének Jánoshoz, és mondának neki Mester, aki veled vala a Jordánon túl, akiről te bizonságot tettél, ímé, az keresztel, és hozzámegy mindenki. Ilyen érdekes, nem? Így el tudod képzelni viccesen ezt? Tönkre megy a buli, érted? Oda már többen mennek. De János is azt mondja, itt majd meglátod, nem ez a lényeg, hogy hol, meg mi, meg ki. olvassuk tovább. Felelle János is mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot neki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, őrvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm, én már betelt. Annak növekednie kell, tehát Jézusra mutat ebbe, hogy annak növekednie kell, Nékem pedig alábszállanom. Aki felülről jött, feljebb való mindeneknél, megint Jézusra utal. Aki a földről való, földi az, és földieket szól. Aki mennyből jött, feljebb való mindeneknél. És arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. És az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. Aki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy az Isten nem mérték szerint adja a lelket. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Hát érdekes, hogy ez a rész mennyire erről szól, és János, keresztelő János, bemerítő János, Jézus uncsitesója János, azt mondja, ez a lényeg. Ő is azt mondja, nem az a lényeg, hogy ki mi, hogyan, mennyi, hányan merítkeztek be, érted? Hanem azt mondja nekik, ő az, aki mennyből jött. Jézus az, aki Isten szavát szólja nekünk ő a lényeg. Azt mondja János, nekem lejjebb, halább kell szállnom, és ő neki kell fölemeltetnie. Azt mondja a tanítványainak, őt hallgassátok. És aki hisz őbenne, annak örök élete van. Megint nézd, aki fölnéz a keresztre, aki megalázza magát, és azt mondja, köszönöm Jézus, te zsidó ember, aki 2000 éve meghaltál, értem. Ez, ez, ez megalázó, nem? Vagy olyan alázatra indító gondolat, nem? Mert úgy van az ember vele, hogy kit érdekel egy zsidó, akit megfeszítettek? Miért lenne attól az üdvösség? Miért történne? Ugye a fejünk tiltakozik ellene. De tudod mit? Nem kell megérteni. Nem, nem meg kell érteni. Nem azt mondja, hogy Értsétek meg, hogy én vagyok a messiás. Hanem az üzenet az az, hogy hidd, és üdvözülsz. Csak hidd el. És Jézusnak ez egy fontos üzenete. Nem vallás Jézus, nem cselekedetek, nem dicsőítés, nem ez meg az. Jézus azt mondja, éljetek, éljetek, örök életetek legyen, ez a lényeg. És tehát lehet, hogy úgy ülszít, hogy de hát nem értem, nem baj. Nem kell érteni. Hát, amikor hiszem, akkor Isten meghozza a megértést. És engedjetek meg nekem még egy példát. Bírjátok még egy picit? Nem vagyok nagyon unalmas? Tudom, hogy néha az vagyok, de... De tudjátok, hogyha lo... csak képzeld el magad egy, egy, egy szakadékba, biztos láttatok már olyan filmeket, mindig úgy esnek le az emberek, hogy egy főszálba így kapaszkodnak, nem? Nem így van? Mindig ez, ez a Hollywoodba mindig ez van. Te vagy az, és lógsz a szélén, tudod, hogy és egyszer csak már ott egy, egy órája lógsz, tudod, hogy mindjárt meghalsz, meg minden, keseljük, már fölöttet köröznek, az is szokott lenni, tudod, várják a vacsit, lesz, mindjárt jön, mindjárt. És tudod, már egy ujjad már, már mindjárt, mindjárt, engedem. És egyszer csak valaki ledob egy kötelet melléd. De nem úgy ledobja, hogy az egész tekercset ledobja, egyik vége marad. Egyik végét oda, oda kötötte fönt, és ledobja ezt a kötelet, és oda, oda esik melléd a kötél, és te ott vagy. És tudod, nem, nem kezdenél el, elhiszed, hogy nem kezdenéd el azt, azt kiabálni, hogy ki vagy te ott fönt? Nem ismerlek. Anyukám azt mondta, hogy ismeretlen emberek kötelébe ne kapaszkodjál. Érted? Vagy nem kezdenéd azt mondani, hogy te és uh, biztos, hogy ez engem? Hitelesítve van? Elég öregnek néz ki. Érted, hogy ne, nem mondanád ezt? Mert mindjárt meghalsz. Tudod, és az, aki fönt van, csak annyit kiabálna, hogy gyere föl, és majd mindent elmondok, jó? És föl, fölhúzna, és amikor húz föl, akkor látod, hogy egy hatalmas Toyota trucknak a vontató zsinórja ez. És ő húz föl téged egy erős gép, ami meg se tud, el se tud engedni, és azt, azt, azt látnád, hogy igen, ez, ez, ez biztonság. Fölöslegesen kérdeztem mindent. De tudod mit? Hány ember van, aki ezt csinálja manapság? Ki az a Jézus? Ott fönt! Jöjjön és fogjon velem kezet, majd akkor elfogadom a segítségét, érted? Vagy biztos, hogy meg tud engem tartani ez a Jézus ott fönt, nem? Vagy olyan öregnek néz ki ez az egész 2000 éves, hogy jó lesz ez nekem. De tudod mit, Jézusnak ez az üzenete az emberiségnek. És ez egy, minél öregebb lesz ez a dolog, amíg ő jön vissza. Nem tudjuk, mikor jön vissza, nem tudom, hát 2012 Tibi, nem tudom. De ő csak viccelt, teljesen viccolt, vagy olvasta valahol, nem tudom. De az a lényeg, hogy, hogy ez egyre megalázóbb ez az üzenet, amit mi... De ez a lényeg, ez a fontos, amit Jézus fontosnak tart. Nem az, hogy melyik gyülekezetből hogy hogyan öltöztél föl, hanem, hogy életed van-e. Jézus, Jézust ez a Nikodémusszal kapcsolatban. Hogy élete van-e. És Jézust ma is ez érdekli. Van-e életed? Örök életed? Van-e van -e kapcsolatod Istennel minden nap? Mert ő vezetni, formálni akar. Jézusnak ez volt a, ez volt a fontos. És hogyha te itt vagy és helyesen akarod képviselni Jézust, tudni akarod azt, hogy, hogy milyen volt ő igazán, mi volt neki fontos, merre ment ő, hogyan beszélt, akkor a harmadik részben nagyon sok minden tanultál meg Jézusról, hogy ő neki mi, mi igazán fontos. Vannak, akik azt gondolják, hogy megtartom a szertartásokat, végig csinálom, végig éneklem, akármennyire is unalmas, meg megcsinálom, és, és azt gondolják, haza vasárnap, hogy megtettük, amit kell, most innentől kezdve azt csinálom amit akarom mert jövő vasárnap rendbe hozom, amit a héten elromtottam megint. Nem? Vannak emberek, akik úgy vannak, nagyon vallásosak, nagyon keményen, nyomják, és föl tudnak mutatni mindent, és talán ide bejönnek, és sokkal jobbak lennének, mint te vagy én. Mert azt mondják, hogy mi nem csináljuk ezt, nem csináljuk azt, semmi, nem festjük a hajunkat, nincsen ékszereink, nem járunk szoknyába, ne, bekötjük a fejünket, érted? és azt mondják, hogy wow, neked erre van időd? Érted, ennyi dolgot csinálni? Hogy de, de nem mennek a mennybe, ha nincsenek újjászületve. születve. Vannak emberek a városunkban, és ez a jellemző a mi városunkban. Úgy hiszek Istenben, ahogy én gondolom. Én hiszek Istenbe, de úgy, ahogy én gondolom. Ami tetszik nekem, azt megtartom. Ez is egyfajta vallás egyébként. Ami nem tetszik, azt nem tartom meg. De akkor te nem mész a mennybe. Hiába hiszed, hogy... Azt szokták mondani, hogy tud... hiszem, hogy van ott valami. Hát ez nem üdvözít. Pff, hogyha hiszed, hogy van ott valami. De Jézus szereti ezeket az embereket. És nekünk is szeretnünk kell ezeket az embereket. Jézus ilyen. Jézus a vallásos emberek felé szolgál, és ő tudja, hogy mire van szükségük. Újá kell, újjá kell születniük. Jézusnak van üzenete a világ felé, az atyától, és ő, és ő újjá, azt akarja, hogy újjá szülessünk. És az utolsó igevel sem mára, és aztán, el, aztán megyek szabadságra. Tényleg jó lesz. Nem emberhalász leszek, hanem halász leszek. De ez még fontos ez az utolsó ige vers. Máté 9. részéből lepoztatok létszíves. 16. és 17. vers. Megvan mindenkinek? Senki sem vet, pedig új posztóból foltott az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó vagy régi tömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor is kiömlik, a tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik. És mindkettő megmarad. Jézusnak, Jézus hozott egy új üzenetet Nikodémusznak, ugye, ahhoz képest, amit eddig csinált. Mert Jézus a maga az új szövetség. És azt mondja, neked meg kell újulni ahhoz, hogy megértsed. Jézusnak ez az üzenete a világ felé. Hogy higgy, és megérted. És meglátod, hogy milyen erős az a kötél, amit én dobtam neked. És meglátod, hogy az a kötél, képzede, hogy mindig veled van, és én próbálok vezetni vele. Meglátod, hogy az a kötél annyira erős, hogy bármit csinálhatsz, nem fogsz kiesni az én szeretetemből. Ha csak le nem kötöd magadról. Meglátod, hogy ez a kötél nagyon erős. És Jézusnak ez az üzenete. Ja... És remélem, hogy a szentlélek sok mindent kibontott a ti szívetekben ma. De gondolkozzatok el ezeken a dolgokon, esetleg ma este, hogyha elolvassátok még egyszer, hogy milyen, milyen igazán Jézus. Jézus nem vallás. Jézus élet. Örök, örök élet. Imádkozzunk. És közben Mettet kérem, hogy gyere is egy utolsó dalt fogunk együtt énekelni, hogy szoktuk, oké? Okay? Álljunk föl, jó? Álljunk föl minnyáján. Atyám, azért imádkozom, hogy ha van itt valaki, aki nem, nem ismer téged, akkor kérlek, hogy segíts neki most. Ezért imádkozunk, hogy segíts, hogy le, hogy megalázza a gondolatait ezelőtt, az üzenet előtt, hogy, hogy, hogy igent mondjon neked. És Uram, segíts nekünk téged jó a képviselni. Segíts látni, mi a fontos neked. Mi igazán a fontos neked. Jézus, tudom, hogy, tudom, hogy a szívünk a lényeg. Hogy te oda látsz bele most, és, és neked az a fontos. És uram, hiszem, hogy mindannyiunknak szóltál ma reggel. Nem csak arról, hogy milyen vagy te, hanem, hogy milyenek vagyunk mi. És imádkozom, Uram, hogy ez a munkád legyen, legyen bennünk. Hagyjuk, hogy, hogy örök, örök legyen bennünk. Segíts hagyni. És köszönök mindenkit, akit majd elhoztál. És Uram, add, hogy a Te utadon járjunk a jövő héten is. Istenem, ne, ne engedj el. De jó, hogy azt érekeltük, hogy nem engedsz el. Nem, nem engedsz el soha. Uram, és Köszönöm neked ezt. Kérlek, Uram, tarts erősen ezen a héten, hogy jövő héten is itt lehessünk. És, és hogy te, hogyha Te visszajössz, Uram, akkor kérlek, mindenki, aki itt van ma, az ott legyen. Hirtelen ott találjuk magunkat együtt. Uram, add, hogy újjá aki még itt nem, nem adta az életét. Jézus nevében. Amen.